Чайна М'євіль. Вокзал на вулиці Витчаю. Рів гоздюл 8-й. Нумо, нумо спробуйте, перевірте, чи вам щастить. Леді, леді, скажіть отрус своїм хлопакам, хай виграють вам букета. Покрутіться у вихромашині. У вас голова обертом піде. Точний портрет лише за чотири хвилини. Швидше, в усьому світі не знайдете. Випробуйте снодійний гіпнотизм Сілліонга неймовірного. Три раунди, три гінеї. Витримайте три раунди проти залізної людини Магуса. виграйте три монети. «Как хто йде, до участі не допускаються!» Нічне повітря загусло від шуму. Заклики, вигуки, запрошення, спокуси і виклики долітали з усіх сторін навколо реготливої компанії, ніби це лускали повітряні кульки. Гасові ліхтарі, куди додавали особливі хімікати, горіли червоним, зеленим, блакитним і канарково-жовтим кольорами. Трава і доріжки Сабек-Круа були липкі від розсипаного цукру і розлитого соусу. Шкідники розбігалися з-під яток у темні кущі парку, міцно стискаючи найкращі шматочки. Кишенькові злодії хижо протискалися крізь натовп, як риба крізь водорості. Їм у слід долинало обурене ревіння і лемент. Натов був кипучим рагу із людей і водяників, картів, хепрі та інших рідкісних видів – і ходчі, і вершників, і списоходів, і раз, назв яких Айзек навіть не знав. У кількох метрах від ярмарку трава і дерева ховалися в цілковитому мороці. Кущі і зарості були облямовані обривками паперу, які в них заплутались, покинуті і пошматовані вітром. Доріжки навхрест перетинали величезний парк, ведучи до озер та клумб, і безладно зарослих місцин, і старих монастирських руїн у центрі. Лін і Корнфетт, Айзек і Дерхан, та всі інші пройшли повз велетенські споруди зі скріпленої болтами сталі, крикливо розмальоване залізо та лампи, що сичали. Над головою розгойдувались маленькі вагончики на слабеньких на вигляд ланцюгах, з яких долітали радісні виски. Сотня моторів та органів видавали сотню різних маніакально веселих мелодій, створюючи моторошну какафонію, що линула навколо них. Алекс гризла медові горішки. Беладжин, солоне м'ясо. Дебелі стегна їла водянисту мульчу. Приємну на смак для кактоїдів. Вони кидали одноводного їжею, ловили її ротом. У парку юрмилися відвідувачі, які закидали кільця на стовпи, цілили дитячими мисками в мішень, угадували, під яким стаканчиком схована монета. Діти вищали від захвату і розчарування. По різних рас, статей і зовнішності дефілювали між ядками, підкреслено вигинаючись, або стояли біля пивниць і підморгували перехожим. По дорозі до центру ярмарку компанія поступово розділилася. Вони хвилинку затрималися подивитися, як Корнфет демонструє своє вміння стріляти з лука. Він демонстративно передарував свої призи. Дві ляльки – Алекс та молодій красуні Повії, яка за нього вболівала. Узявшись за руки, вони втрох зникли в натовпі. Тарик, як виявилось, був непоганим гравцем у раболовецьку гру. Йому вдалося витягти трьох живих крабів із водоверті у великій ванні. Беладжин і Спінт замовили ворожіння на картах і завищали від страху, коли знуджена відьма по черзі перевернула змію та стару каргу. Вони попросили, щоб свою думку виставила вирлоока ворожка на скарабеях. Вона взялася театрально розглядати зображення, розкидані по панцирах жуків, які вовтузились в тексі. Айзек та інші покинули Беладжин та Спінта. Решта компанії завернула за ріг біля колеса долі і побачила, аби як відгороджену частину парку. Всередині від очей ховався ряд наметів. Наді входом було нашкрабане роз'яснення. Цирк Химер. «Що ж», – замислено сказав Айзек, – «думаю, я б на це глянув одним оком». Занурюєшся в самі глибини людського вбоства, Айзек?» – запитала молода натурниця, імені якої Айзек не міг згадати. З компанії, якою вони прийшли, залишалися Лін, Айзек, Дерхан та ще кілька людей. Здавалося, Айзеків вибір розваг їх дещо здивував. «Дослідження – Дослідження, – урочисто мовив Айзек. – Дослідження. – Як щодо того, аби приєднатися до мене? – Дерхан, Лін. Інші зрозуміли натяк. Хтось безтурботно змахнув рукою, хтось ображено насупився. Перш ніж всі пішли, Лін швидко відповіла Айзекові знаками. Мені це не цікаво. Тератологія радше твоя парафія. Зустрінемось біля входу за дві години. Айзек швидко кивнув і стиснув їй руку. Вона знаками попрощалася з Дерхан і поспішила наздогнати звукомитця, імені якого Айзек взагалі не знав. «І лишилося їх двоє», – проспівала Дерхан рядок із дитячої лічилки про кошики з кошенятами, що одне за одним безглуздо помирали. За вхід у цирк химер брали додаткову плату. Айзек розрахувався. Хоча порожнім місцем назвати було важко, на паноптикумі було менше натовпу, ніж в основній частині ярмарку. Що більш грошовитими виглядали відвідувачі цирку, то більш непомітними вони намагалися здаватись. Шоу покручів демонструвало вуайеризм простолюдинів та лицемірство дрібних аристократів. Схоже було, що починалася екскурсія, на якій відвідають кожен з експонатів цирку по черзі. Шоумен галасливо закликав охочих піти на екскурсію, триматися разом та приготуватися до того, що на них чекають видовища, не призначені для очей простих смертних. Айзек та Дерхан трохи затримались і пішли за групою. Айзек побачив, що Дерхан вже дістала блокнот і наготувала ручку. церемоні вбраний у котелок, підійшов до першого намету. «Пані та панове!» – голосно і хрипко прошепотів він. «У цьому наметі ховається найбільш незвична і страхітлива істота, що колись траплялась на очі смертній людині чи водяникові, чи какту, чи кому завгодно, додав він нормальним голосом, люб'язно кивнувши кільком ксеніям у натовпі, а відтак повернувся до награно-пишної інтонації. Уперше він був описаний 15 століть тому в подорожніх нотатках Лібінтоса Мудрого про те, що тоді було звичайнісіньким старим кробузоном. На своєму шляху на південь до палаючих пустирів Лібінтос побачив багато дивовижних і почварних істот. Однак жодна з них не була страшнішою за неймовірного Мафадета. До цього Айзек сардонічно всміхався. Однак навіть він приєднався до загального Зойку. «Невже вони справді роздобули Мафадита?» – подумав він, поки церемоній майстер відсував завісу спереду маленького намету. Він проштовхнувся вперед, щоб подивитися. Пролунав ще голосніший зойк, і люди попереду спробували відсунутися. Задні проштовхувалися, аби стати на їхні місця. За частими чорними гратами, прикований важкими ланцюгами, був дивовижний звір. Він лежав на землі. Його величезне жовто-сіре тіло нагадувало масивного лева. Між плечима стовбурчилося густе хутро. З якого виростала велетенська зміїна шия, товща за людське стигно, луска на ній блищала жирним і ржавим відтінком. Вигадливий візерунок звивався по вигнутій шиї, що розширювалась ромбом і переходила у велетенську зміїну голову. Голова мафадета покоїлась на землі, його величезний роздвоєний язик то виглядав, то ховався в пащі. Очі блищали чорно і смолянисто. Айзек вхопився за Дерхан. «Це довбаний мафадит!» – зачудовано прошипів він. Дерхан кивнула з широко відкритими очима. Натовп відсахнувся від клітки. Ведучий ухопив палець з шипами і просунув її крізь грати, підюджуючи велетенську пустельну істоту. Вона глибоко, розкотисто зашипіла і жалюгідно відмахнулася від свого мучителя масивною лапою. Її шия поникла, скрутившись, видаючи страждання почвари. З натовпу почулися приглушені вигуки. Люди кинулись до маленької огорожі перед кліткою. «Назад, пані та панове! Назад, прошу вас!» Помпезно і драматично попрохав шоумен. «Ви усі в смертельній небезпеці! Не зліть звіра! Мафадет знову засичав від безперервних тортур. Він позадкував по підлозі, намагаючись відповсти так, щоб жорстокий шип його не дістав. Зачудування Айзека швидко згасало. Виснажена тварина принизливо смикалась у муках, намагаючись доповсти до задньої частини клітки. Її вилинялий хвіст бився у смертючий скелет кози, яку звіру ймовірно дали на обід. Хутро Мафадета було брудне від лайна і пилу, а ще крові, яка точилася з численних виразок і ран. Здрягаючись усім тілом, сильними м'язами зміїної шиї, звір підняв свою холодну, округлу голову. Мафадет засичав, і коли натовп засичав у відповідь, розімкнув свої могутні щелепи. Він спробував вищарити зуби. Айзек скривився. З ясен істоти, там, де мали би виблискувати 30-сантиметрові безжальні ікла, стирчали лише зламані обрубки. Айзек зрозумів, що в цирку вибили ікла Мафадита, бо боялися його вбивчого отруйного укусу. Айзек спостерігав, як скалічений монстр розмахує в повітрі своїм чорним язиком. Тоді він знову поклав голову на землю. В ім'я Джабера з жалістю й огидою прошепотів Айзек до Дерхан. Ніколи не думав, що мені буде шкода такої істоти. Мимохіть, задумуєшся, в якому стані буде Гаруда?» – відповіла Дерхан. Закликайло поспіхом прикривав нещасне створіння завісою. За цим заняттям він розповідав натовпу історію випробування отрутою, через яке Лібінтоса змусив пройти король Мафадетів. «Дитячі казочки!» «Лицемірство, брехня і самореклама!» – з призирством подумав Айзек. Він зрозумів, що відвідувачам дали якусь хвилину, якщо не менше, щоб подивитися на Мафадета. «Так менший ризик, що хтось помітить, що бідне створіння вже напівмертве», – вирішив він. Він не міг уявити, яким був би цілком здоровий Мафадет. Величезна вага родуватого тіла просувається крізь гарячі засохлі зарості. Блискавично швидкий отруйний укус. А вгорі кружляють гаруди. виблискують лаза. Натовп погнали до наступної загорожі. Айзек не слухав ревіння екскурсовода. Він дивився, як Дерхан робить нотатки в блокноті. Це для Бебе? прошепотів Айзек. Дерхан швидко роззирнулася. Можливо, залежить від того, що ще ми побачимо. — Побачимо ми, — люто прошипів Айзек, потягнувши Дерхан за собою, коли стало видно наступний експонат. — Чисту людську жорстокість. — Чорт, Дерхан, я у вітчої. Він зупинився трохи позаду групи роззяв, які дивилися на дитину, що народилася без очей. Слабку, кістляву людську дівчинку, яка беззвучно плакала, і повертала голову, на звук натовпу. «Вона бачить внутрішнім зором», – писалося в табличці над її головою. Окремі відвідувачі перед кліткою гиготіли та кричали на неї. «Нехай йому, Дерхан!» – Айзек похитав головою. «Дивись, як вони знущаються над бідним створінням!» У цей же час пара відвідувачів з огидою відвернулася від дитини експоната. Вибираючись із натовпу, вони плюнули на жінку, яка сміялась найгучніше. «Усе змінюється, Айзеку», – тихо сказала Дерхан. «Все дуже швидко змінюється». Екскурсовод пішов доріжкою між рядами маленьких наметів, зупиняючись то там, то там, щоб показати вибрані жахи. Натовп розходився. Групки людей за власним бажанням відривались від решти. Біля деяких наметів їх зупиняли наглядачі, котрі чекали, поки збереться достатньо охочих, аби відкрити для них приховані експонати. В інші намети відвідувачі заходили безперешкодно, і тоді з-за брудного полотна долітали вигуки радості, шоку і огиди. Дерхан і Айзек забрали довгу загорожу. Над входом була табличка, виведена претензійним каліграфічним почерком. Колекція дивовиш. Чи стане вам сміливості зайти до музею прихованих речей? Стане нам сміливості Дархан, пробурмотів Айзек, заходячи до теплої запелюженої темряви всередині. Їхні очі поступово призвичаєлись до світла, яке роздавалося з кутка імпровізованої кімнати. Перед ними простягалися тумбочки із заліза і скла, що заповнювали приміщення. У нішах горіли свічки і газові ліхтарі, світло яких, пропущене через лінзи, зосереджувалося в контрастні плями, котрими підсвічувались химерні експозиції. Відвідувачі походжали між ними, бурмочучи і нервово сміючись. Айзек і Дархан повільно пройшли повз банки жовтіючого спирту, в якому плавали відламані частини тіла. Двоголові ембріони та фрагменти щупальця кракена. Баграний блискучий зубець, який міг бути клешнею ткача, а міг бути відполірованим шматком деревини. Очі, що сіпались і жили в банках із зарадженою рідиною. Вигадливі крихітні картини на спинах жуків сонечок, які можна було роздивитись тільки через збільшуване скло. Людський череп, що метушився у своїй клітці на шести комашиних латунних ніжках. Гніздо пацюків із сплутаними хвостами, які по черзі шкрябали непристойності на маленькій дошці. Книжка зі спресованого пір'я. Зуби, друдів та ріг нарвала. Дерхан черкала нотатки. Айзек із жадібністю роззирався, споглядаючи шарлатанство та криптонауку. Вони вийшли з музею. Справа від них була англерина, королева найглибшого моря. Зліва був найстаріший карт Баслагу. «Я впадаю в депресію», – сказала Дерхан. Айзек погодився. «Ходімо, знайдемо головну людину-птаха дикої пустелі, а тоді заберемося звідси. Я тобі куплю солодкої вати». Вони пробрались крізь ряди скалічених і оградних, химерно-волохатих і крихітних. Раптом Айзек показав на табличку, під якою вони опинилися. Король Гаруда, володар повітря. Дерхан потягнула важку завісу. Вони з Айзеком перезирнулися і зайшли. О, відвідувачі з цього чужого міста. Підходьте, сідайте, послухайте оповіді жорстокої пустелі. Побудьте трохи з мандрівником із далеких-далеких країв. Дражливий голос долину від стіни. Айзек примружився, дивлячись на грати. Темна, незграбна постать з болем встала і почала перевалюватись у їхньому напрямку із темряви, що приховувала задній бік намету. «Я, голова свого народу, прийшов побачити новий коробузон, про який нам розповідали». Голос звучав зболено і виснажено, високо і грубо. Але він зовсім не нагадував чужорідні звуки, що виривалися з горла Ягарика. Мовець вийшов на світло. Айзек вже відкрив очі й рота, щоб видати тріумфально зачудований вигук. Однак, ледь почавшись, звук трансформувався у нажахане шепотіння. Постать перед Айзеком і Дархан здригнулась і почухалась. Її плоть важко звисала з живота, наче з дебелого школярика. Шкіра постаті була бліда, вкрита плямами від хвороби і холоду. Очі Айзека тривожно ковзали по всьому його тілу. З підібганих пальців на ногах стирчали химерні відростки, кігті, наче намальовані дітьми. Його голова була вкрита пір'ям, але пір'ям різноманітних форм і розмірів, що було аби як увіткнуте від тім'я до шиї, товстим, нерівним, суцільним шаром. Короткозорі очі, що дивилися на Айзека й Дархан, були людськими. Хоч повіки із засохлим слизом і гноєм ледь відкривалися. Дзьоб був великий, вкритий плямами, як старе олово. За нещасною істотою простягалися пара брудних, смердючих крил. Вони були не більш як два метри від кінчика до кінчика. Під поглядом Айзека вони привідкрилися, спазматично здригаючись і сіпаючись. З кожним порухом із них скрапував гній. Створіння відкрило дзьоб, і під ним Айзек помітив губи, які формували слова, а над ними – ніздрі. Дзьоб був лише грубо зробленим додатком, причепленим над носом і ротом, наче респіратор, зрозумів він. «Дозвольте розповісти вам про те, як я ширяв у повітрі зі своєю здобиччю. Почало було жалюгідне створіння, однак Айзек зробив крок уперед і підняв руку, щоб зупинити його. «Заради богів годі!» – вигукнув він. «Не треба цього сорому!» Удаваний Гаруда незграбно позадкував, налякано моргаючи. За гратами запанувала тиша. «У чому справа, командира?» – зрештою прошепотіла істота за гаратами. «Що я не так зробив?» «Я прийшов подивитися на бляцького Гаруду!» – прогуркотів Айзек. «Ти за кого мене вважаєш?» «Ти пороблений, друже! Це кожен дурень зрозуміє!» Великий мертвий дзьоб клацнув. Чоловік облизав губи. Його очі нервово дивилися то туди, то сюди. «Заради джабера, пане!» – благально прошепотів він. «Не йдіть жалітися! Це все, що в мене є! Ви очевидь освічена людина! Більшість нічого ближчого до гаруди за мене в житті не побачить!» Вони тільки хочуть трохи послухати про полювання в пустелі, побачити людину-птаха, а я цим заробляю на життя. З ним, Айзеку, прошепотіла Дерхан. Не гарячкуй. Айзек був невимовно розчарований. У голові він уже підготував список запитань. Він точно знав, як мав дослідити крило, яка взаємодія язів і кісток його цікавила. Він готовий був заплатити кругленьку суму за дослідження. Готовий був запросити Геда, щоб той запитав про цимерську бібліотеку. Його пригнічувало, що натомість зустрівся з наляканою, хворою людиною, котра грала роль за сценарієм, що осоромив би навіть найбездарніший театр. Його злість притлумлювало співчуття, коли дивився на жалюгідну постать. Схований у пір'ї чоловік... Нервово стискав правою рукою ліву і знову розтискав. Щоб дихати, йому доводилося відкривати той недолугий дзьоб. «А що б йому?» – тихо вилевся Айзек. Дерхан підійшла до град. «Що ти зробив?» – запитала вона. Чоловік знову глянувся, перш ніж відповісти. «Крав!» – швидко сказав він. «Мене впіймали, коли я намагався вкрасти стару картину з гарудою». «В якоїсь старої суки в Хнумі? Коштує цілий статок. Магістр сказав, що як мене так вражають гаруди, я можу...» Йому на мить перехопило дихання. «Я можу сам стати гарудою». Айзек бачив, що пір'я на обличчі було безжально увігнано вплоть, безсумнівно під підшкірно, щоб його було занадто боляче виймати, або навіть думати про таке. Він уявляв, як відбувався процес – пір'їна за нестерпною пір'їною. Коли пороблений злегка повернувся до Дерхан, Айзек побачив у нього на спині потворний клубок затверділої плоті, де ті крила, мабуть, відірвані в якогось кіпця чи грифа, зчепили із людськими м'язами. Нервові закінчення скріпили довільно і безглуздо, і крила рухалися тільки у спазмах довгої затягнутої смерті. Айзек поморщив носа від сморду. Крила на спині поробленого повільно гнили. «Тобі боляче?» – запитала Дерхан. «Вже не дуже, пані», – відказав пороблений. «В будь-якому разі мені пощастило, що в мене є це». Він показав на намет і грати. «Є з чого харчуватися. Тому, як ваша ласка, не говорите босу, що ви мене розкусили». «Буду капець, який вам вдячний!» «Невже більшість людей, які сюди приходили, справді сприймають цю огидну шараду?» – подумав Айзек. «Невже люди такі марновірні, аби думати, що щось настільки недолуге могло плітати? «Ми нічого не скажемо!» – пообіцяла Дерхан. Айзек коротко кивнув, погоджуючись. Він аж кипів від жалості, люті і огиди. Він хотів піти. За ними зашелестіла штора, і в намет увійшла група молодих жінок, які сміялись і пошепки обмінювались непристойними жартами. Пороблений поглянув на них через плече Дархан. А. голосно сказав він. Відвідувачі з цього чужого міста. Підходьте, сідайте, послухайте оповіді з жорстокої пустелі. «Побудьте трохи з мандрівником із далеких-далеких країв!» Він відійшов від Дерхан і Айзека, благально на них дивлячись. Нові глядачки взялись радісно і зачудовано галасувати. «Політай для нас!» – вигукнула одна з них. «З превеликим смутком!» – почули Айзек і Дерхан дорогою назовні. «Мушу сказати, що погода у вашому місті надто сувора для таких, як я». Я застудився і тимчасово не можу літати. Але зостаньтеся на хвильку, і я вам розповім про краєвиди з безхмарних небес Цимика. Вони запнули штору на виході і вже не могли розібрати слова. Айзек дивився, як Дерхан робить нотатки. Що, будеш подавати? – спитав він. Пороблений, що змушений через тортури магістра жити як експонат зоопарку. «Я не напишу якого», – відповіла вона, не відриваючи очей від блокнота. Айзек кивнув. «Ходімо», – тихо мовив він. «Куплю таки тобі солодку вату». «Тепер я в довбаній депресії», – з важким серцем сказав Айзек. Він откусив нудотну солодку масу, яку ніс. Хмаринки цукрових волокон причепилися до щетини. «Так, але ти засмучений через те, що зробили з тим чоловіком? Чи через те, що тобі не вдалося познайомитися з Гарудою?» – запитала Дерхан. Вони пішли з шоу химер. Обоє жували цукрову вату, проминаючи крикливо-барвисту територію ярмарку. Айзек замислився. Його дещо збентежило запитання. «Ну, думаю, мабуть, через те, що мені не вдалося познайомитися з Гарудою». Але, додав він на свій захист, я б і наполовину не засмутився, якби це була проста афера. Хтось у костюмі, щось таке, що мене насправді зачіпає заживе, це довбана ницість усього побаченого. Дерхан замислено кивнула. Знаєш, ми могли б ще походити, сказала вона. Десь тут має бути якийсь гаруда чи й два. Тут можуть бути якісь із тих, що виросли в місті. Вона подивилась угору, хоч користі з цього не було. Навіть зірки ледве виднілися через різнобарвні вогні. «Не зараз», – відповів Айзек, – «не той настрій. Порив минув». Якийсь час вони йшли у дружньому мовчанні, перш ніж Айзек знову заговорив. «Ти справді щось напишеш про це місце в безтямному бродязі?» Дерхан стинула плечима і швидко роззирнулася, аби перевірити, чи ніхто не підслуховує. «Це складно, коли йдеться про пороблених», – сказала вона. «До них стільки презирства, стільки упереджень. Розділяти, панувати. Коли намагаєшся будувати мости, щоб люди не, не вважали їх за монстрів, це дуже важко». І справа не в тому, що люди не знають, що в пороблених з біса жахливе життя, переважно. Справа в тому, що є багато людей, котрі на якомусь рівні вірять, що вони на це заслуговують, навіть співчуваючи їм, або думають, що це призначено богами, чи ще якась така дурня. «Ой, лишенько», – раптом сказала вона і похитала головою. «Що? Я позавчора була в суді». Бачила, як магістр засудив жінку до поробки. Такий мерзенний, жалюгідний, нещасний злочин. Вона скривилась від спогаду. Якась жінка, що жила на верхівці одного з блоків на пустарі Кеч, убила своє немовля. Задушила його, чи затрусила, чи джаберу відомо, що вона там зробила. Бо воно не припиняло плакати. Вона сиділа там на засіданні, і очі в неї були, ну, Просто порожні. Вона не змогла повірити, що сталося. Вона усе вистогнувала ім'я дитини. І магістр її засудив. Звичайно, до ув'язнення. Здається, на десять років. Але я пам'ятаю саме поробку. Їй до обличчя прикріплять ручки того немовляти, щоб не забула, що вона зробила, сказав він. Голос Дерхан став холодним коли вона імітувала, як говорив магістр, Вони ще якийсь час ішли мовчки і добросовісно жували солодку вату. «Я мистецтвознавиця Айзеку», зрештою сказала Дерхан. «Знаєш, поробка – це мистецтво. Збочене мистецтво. Яка ж для цього уява потрібна? Я бачила пороблених, які повзуть під вагою спіральних залізних мушель, у які вони ховаються вночі». Жінок равликів. Я бачила їх з великими щупальцями, як у кальмара, там, де раніше були руки. Вони стояли в річковому бруді і занурювали присоски під воду, щоб витягти рибу. А щодо тих, яких зробили для гладіаторських боїв. Хоча ніхто не зізнається, що їх роблять для цього, творчість поробки зіпсувалася, спаскудилась, зогнила. Я пам'ятаю, ти колись у мене запитав. Чи важко поєднувати написання матеріалів про мистецтво із написанням матеріалів для ББ? Вони проходили по ярмарку. Дерхан повернулася обличчям до Айзека. Це те ж саме, Айзеку. Мистецтво – це те, що ти обираєш зробити. Це збирання всього, що тебе оточує, і створення чогось такого, що робить тебе більше людиною. Чи більше хепрі, чи ким завгодно. Більше особистістю. Навіть у поробці крихта цього зберігається. Ось чому ті ж самі люди, що зневажають пороблених, захоплюються Джеком півмолитвою. Існує він чи ні? Я не хочу жити в місті, де поробка – найвище мистецтво. Айзек намацав у кишені безтямного бродягу. Небезпечно було навіть мати з собою один примірник. Він поплескав його, подумки, показуючи язика на північний схід у бік парламенту, мерові Бентаму Радгаттеру та партіям, котрі лаялись, як поділити між собою пиріг. Партія Жирного Сонця і партія Трьох пер, розмаїта тенденція, яку Лін називала компрадорськими мерзотниками брехуни і звабники партії. Нарешті ми бачимо. Весь бучний, охочий до гризні виводок, наче всемогутні шестилітки в пісочниці. У кінці доріжки, встеленої фантиками, плакатами, квитками і розтоптаною їжею, викинутими ляльками і кульками, стояла лін неподалік від входу до ярмарку. Айзек посміхнувся, щиро радий її бачити. Угледівши товаришів, вона випрямилась, Помахала рукою і пішла їм на зустріч. Айзек побачив, що в мандибулах у неї було глазуроване яблуко. Внутрішня щелепа смачно жувала. «Як усе відбулося, сонечку?» – знаками запитала вона. «Повний пипець!» – нещасно пихнув Айзек. «Розповім!» Він навіть ризикнув на мить узяти лін за руку, коли та повернулася, аби піти геть від ярмарку. Три маленькі постаті зникли на тьмяно освітлених вулицях Себек-Кро, де газове світло було коричневим і горіло в півсили, там, де воно взагалі було. А позаду величезна плутанина із барв, металу, скла, цукру і поту продовжувала забруднювати небо шумом і світлом. 9. Над містом, крізь тіності завулки від лунної тресовини і халупи Лихокраю, через грати замулених каналів у кіптявому закруті і у вицвілих маєтках бараггема, у вежах смоляної заплави і непривітному лісі бетонних коробок псячої твані, прокотилася чутка. Хтось Скуповує крилатих істот. Лемюель, немов Бог, вдихнув життя в ідею і дав їй крила. Дрібні злодюшки почули від торговців наркотою. котою. яток переповідали збіднілій знаті. Лікарі з сумнівною репутацією дізнавалися від викидайл на півставки. Айзекова просьба облетіла всі кубла і нетрі. Вона проникла в наскоро зліплені халупи низу людського життя. Там, де зогнилі хати, нависали над подвір'ями. А дерев'яні тротуари, здавалося, росли самі по собі, виводячи споруди до вулиць, на яких виснажені в'ючні тварини волочили туди-сюди клітки з третьосортним товаром. Над стічними канавами немов загіпсовані кінцівки стриміли мости. Звістка пройшла стежками вуличних котів, крізь хаотичне хитросплетіння міських завулків. Шукачі пригод невеличкими грубками стікалися до стічної залізничної лінії, доїжджали до зупинки валка і відправлялися в хащі в груб лісу. Вони йшли закинутими коліями, доки вистачало сил, ступаючи зі шпали на шпалу. Повз безіменний безлюдний полустанок десь на белебені лісу. Платформи здалися в полон живого зеленого плетева. Колії поросли кульбабами, наперстянками і шипшиною, які зухвало пробивались крізь гравій, то тут, то там надимаючи і гнучи рейки. Зарості темнолисту, баньяну та ялин непомітно наступали на полохливих непроханих гостей, захопивши їх у буйно-зелену пастку. Вони приходили з торбами, рогатками і великими сітками. Вони тягли свої незграбні міські тушки крізь плутанину коріння і густих лісових горло горлопанячи, перечіпаючись і ламаючи віття. Вони намагалися визначити, звідки доноситься пташиний спів, що плутав мандрівників і лунав звідусіль. Інколи, затинаючись, марно намагалися провести аналогії між містом і цим чужинським царством. Якщо можеш знайти дорогу в псячій твані, певно казав хтось і безперечно помилявся, вже ніде не загубишся. Потім вони озиралися в марних пошуках шпилю вартової вежі на пагорбі водуа, яку за деревами годі було побачити. Декотрі не повернулись. Більшість верталися назад, покусані мошкарою, злі і з порожніми руками. З таким же успіхом можна було ловити примар. Бували й успіхи, і якийсь ошалілий соловей чи лісовий в'юрок задихався під грубою рядниною. Таке супроводжувалося шквалом схвальних вигуків. Шершні вшниплювались у своїх мучителів крихітними гарпунами, доки їх не поросовували по банках та кухликах. Їхнє щастя, коли не забували пробити дірки у кришці. Чимало птахів і ще більше комах гинули. Декотрі виживали і опинялися в пухмурому місті, що починалося просто за деревами. У самому місті діти лізли на стіни, аби витягти яйця з гнізд біля напівструхлих рин. Гусінь, личинки та кокони, яких вони тримали в сірникових коробках і обмінювали на шмат мотузки чи шоколадку, раптом стали вартувати гроші. Були нещасні випадки. Дівчинка в погоні за сусідським поштовим голубом упала з даху і розбила голову. Дідуся, що вишукував личинок, зажалили бджоли, аж до зупинки серця. Рідкісних птахів та летючих істот викрадали. Декотрі вирвалися. Нові хижаки і здобич ненадовго поповнили екосистему небес нового кробузона. Лемюель свою справу знав. Хтось, може, тільки пройшовся б по низах. Та лише не він. Він пересвідчився, що бажання Айзека відомі по всіх околицях. Гід, як жава заплава, мафатон, ближні стьоки, ладмід і круг. Лікарі і чиновники, радники й адвокати, орендодавці і просто чоловіки та жінки без діла. Навіть варта. Леміль часто співпрацював, зазвичай упосередковано з шанованими громадянами нового Кробузона. З його досвіду основна різниця між ними та більш зневіреними міськими жителями була в розмірах грошової винагороди, що їх цікавило, і вірогідністю пійматися. З кабінетів і віталень доносилися приглушені, зацікавлені перешіптування. У самому серці парламенту точилися дебати стосовно розмірів податків з підприємців, Мер Радгаттер по-царському розсівся на своєму троні і кивав, поки його помічник Монтжон Рескію голосно гнув лінію партії «Жирного сонця», агресивно тикаючи пальцем то на того, то на іншого у величезній склепінчастій залі. Він час від часу замовкав, щоб поправити товстий шарф, який попри спеку кутав його шию. Радники тихенько дрімали в імлі пилинок. Десь інде у велетенській будівлі по хитросплетінню коридорів і коридорчиків, котрі, здавалося, збудували, щоб заплутати, діловитосно вигали одне повз одного зодягнені одягнені в костюми секретарі й кур'єри. Від головної магістралі їжачилися на всі боки тунельчики і полірований мармур сходів. Багато з них не освітлювалися, і туди ніхто не вчащав. В одному з таких переходів якийсь старигань волік роздовбаного візка. Поволі віддаляючись від гамірної суєти головного вестибюля парламенту, він тяг візок поза себе вгору сходами. Той ледве вміщався у вузенький прохід. До верхнього поверху він добирався довгих і прикрих п'ять хвилин. Чоловік зупинився, обтер від поту чоло і рота і продовжив брести далі. Попереду світлішало. Сонячні снопи торували собі шлях з-за рогу. Він обігнув його, і в обличчя бризнуло теплом і світлом. Воно лилося із заскланого даху, з вікон кабінету без дверей, що містився в кінці коридору. «Добрий ранок, сер. прокумкав старий, підійшовши до входу. «Добрий, добрий!» – відповів йому чоловік за столом. Кабінет був маленький і квадратний, Вузькі закіптюжені вікна виходили на сіру пустку і склепіння залізничної лінії Зюйт. Одну стіну закривала тінь від темної навислої громади головної будівлі парламенту. У стіні виднілися розсумні дверцята. В кутку погойдувалася гірка ящиків. Кімнатка була з тих приміщень, що виступали з головної будівлі, підіймаючись високо над містом. Води великої смоли хвилювалися за 15 метрів нижче. Посильний вивантажив зв'язка з гортки і пакунки перед блідим чоловіком середніх літ, що сидів навпроти. Сьогодні не густо, сер. пробурмотів він, потираючи з кістки. Потім, поволі почемчикував назад, звідки прийшов, торохкотячи візком. Службовець оглянув усі з горки і настрикотів щось на друкарській машинці. Відтак, заніс дані у товстий розбух з поміткою «Вхідні», ковзаючи сторінками між розділами і занотовуючи дату перед кожним найменуванням. Він відкрив посилки і зробив записи про вміст у машинописний щоденний реєстр і товсту книгу. Рапорти Варти – 17 Людські суглоби – 3 Геліотипії інкримінуючі докази – 5 він перевірив, яким департаментом призначалася кожна посилка, і розсортував їх на купки. Коли одна з таких стала достатньо високою, він переклав її в ящик і поніс його до дверцят у стіні. Це був квадрат метр на метр, звідки пошипував вітер. Чоловік потягнув за якийсь важі, і волею таємного механізму двері відчинилися. Збоку виднілася щілина для парфокарт. За дверцятами під обсидіановою шкірою парламенту гойдалася залізна клітка, один бік якої відкривався прямо у дверний проріз. Клітка трималася на ланцюгах, прив'язаних з обох боків. Похитуючись з легким браскотом, вони щазали в круговерті темряви, який не було кінця краю, куди б службовець не дивився. Він просунув ящика в отвір і запхнув його в кліть, що просіла під його вагою. Він опустив дверцята, і ті зімкнулись, охоплюючи ящик плетевом дроту. Потім він зачинив розсувні двері і, намасавши в кишені, витяг декілька парфокарт, кожна з яких була чітко помічена – варта, розвідка, скарбниця і так далі. Чоловік узяв потрібну і устромив у біля дверей. Почулося дзуміння. Крихітні чутливі поршні зреагували на тиск. Приведені в рух парою, що піднімалася з велетенських котлів у підвалі, крихітні шипи почали обертатися вздовж карти. Підпружинений зубчик на хвильку потрапляв в отвір у твердому картоні і по механізму передавався крихітний посмик. Коли коліщатка завершили свій хід, комбінація перемикачів вмк вимк перетворилася в двійкові команди, котрі під дією пари і повітряних потоків Мчали рухками-кабелями до прихованих аналітичних машин. Клітка підскочила і, розхитуючись, почала свій шлях під шкірою парламенту. Кілька хвилин вона мандрувала тунелями вгору і вниз, у біки навскоси, змінюючи напрямки, переходячи з одних ланцюгів на інші, доки не приходила до місця призначення. бемкаючи кричу дзвінок, який оголошував про прибуття. Перед нею відкрилися інші дверцята. І ящик потрапив у руки отримувача. Десь далеко, поза кабінетом службовця, гойдалася нова клітка. Службовець з департаменту комплектування працював швидко. Він за чверть години встиг зареєструвати, відправити далі майже всі речі. І тоді він помітив, що один з пакунків дивно ворушиться. Чоловік перестав писати і тиснув туди пальцем. Барвисті штемпелі вказували на те, що посилка прибула з торговельного судна. Назву написали нерозбірливо. Згори охайними друкованими літерами вивели ім'я отримувача. Дер М. Барбл. Департамент досліджень і розробок. Службовець почув шкреботіння. Хвильку повагавшись, він обережно розв'язав мотузку і засигнув усередину. Там, у гнізді з паперової стружки, Судомно звивалася кубка товстих личинок, завбільшки, як великий палець. Службовець відсахнувся. Очі за скельцями окулярів здивовано розширилися. Личинки мінилися дивовижними барвами – багряними, темнозеленими, з переливами павинного пера. Вони вовтузилися, намагаючись звестися на міцні липкі ніжки. З їхніх голівок над крихітним ротом вистромилися вусики. Задню частину тільця вкривали різнокольорові наїжачені шерстинки, які блистіли, немов їх умочили в клей. Маленькі пухкі створіння сліпо вигиналися неповороткими тільцями. Трохи запізно службовець помітив потріпану накладну, пришпилену до задньої стінки коробки і попсовану під час пересилки. Кожний пакунок з накладною він мав зареєструвати, як вказано у переліку, і переслати далі, не відкриваючи. Чорт. Занервував він, розправляючи розірвані половинки накладної. Все ще можна було щось розібрати. Гусінь ГН. П'ять штук. І все. Чоловік відкинувся на стільці і замислився, дивлячись, як маленькі волохаті істоти повзують одне по одному і по гризках паперу. Гусінь. Подумав він занепокоєно, заціпивши погляд. Рідкісна гусінь. Якийсь іноземний вид. Йому згадалися перешіптування в пивничці, підморгування і кивки. Він чув, як якийсь хлопець пропонував за цих небувалих звірів гроші. Чим грібкісніші, тим краще, казав він. Страх і жадоба раптово спотворили риси клерка. Він заніс руку над коробкою, нерішуче простягнув її та одразу відсмикнув. Потім підвівся і крадькома підійшов до дверей. Наставив вуха, знамитого до близьку коридору, ані звуку. Службовець вернувся до столу, гарячково підраховуючи ризик і вигоду. Уважніше придивившись до накладної, він побачив, що від штемпеля залишився ледь видимий грабінець, а фактичні дані написані від руки. Не давши собі час на роздуми, він почав коперсатися в столі, поглядаючи на двері, доки видобув звідти ніж для різки паперу і перо. Гострим лезом він легесенько пошкріп дашок і нижній завиток п'ятірки на накладній. Потім здув паперово-чорнильний пил і обережно розгладив шкарубкий папір, пір'їною від пара. Після цього перевернув його та занурив гострий кінець у чорнильницю. Ретельно вирівняв початок завитка цифри, перетворивши її на дві перехрещені лінії. Урешті все було готово. Він випрямив спину і прискіпливо оглянув свою творчість. Тверда четвірка. Найскладнішою позаду, подумав він. Він роззирнувся у пошуках якоїсь посудини. Вивернув кишені, почухав голову і замислився. Раптом обличчя проясніло, і він витяг футляр для окулярів. Відкривши, напхав туди паперової стружки. Потім, гидливо кривлячись, службовець накрив долоню краєчком рукава, і запустив руку всередину коробки. Між пальців заворушилося м'яке тільце личинки. Так легенько і худко, як тільки міг, вихопив із юрми побратимів і поклав у свій футляр, квапливо закривши його. Далі поклав його на дно портфеля, між м'ятних цукерків, паперів, ручок і записників. Службовець наново перев'язав мотузку на коробці і сів на місце. Серце билося дуже голосно. Він трохи спітнів. Чоловік важко дихав, заплющивши очі. Розслабся, заспокоював себе. Усе вже закінчилося. Минуло дві-три хвилини. Ніхто не прийшов. Службовець сидів сам один. Дивна крадіжка залишилася без свідків. Тепер дихалося вільніше. Врешті він ще раз глянув на підроблену накладну. Не прискіпаєшся. Він відкрив розбух і зробив запис у розділі д r Два чета. 1779. Анно-Урбіс. З торговельного судна Х. Гусінь ГН-4. Остання цифра «Горіла» неначе її вивели червоним чорнилом. Те саме він надрукував до свого щоденного звіту і, ухопивши посилку, пішов до стіни. Він очинив розсувні двері і, перехилившись через металевий поріжок, запхав ящик з личинками у клітку. З темної порожнини між шкурою і червом парламенту на нього дмухнуло сухим, затхлим повітрям. Службовець защіпнув клітку і зачинив дверцята перед нею. Тремтячими пальцями він покоперсався серед перфокарт і вирішті витяг у дну з поміткою D слеш та вставив її у паз інформаційної машини. Почулося шипіння і скрегіт. Команди передавалися через поршні, молоточки і маховики, а клітку потягло вгору, далі від кабінету службовця, геть за передгір'я парламенту, до стрімких вершин. Пакунок із личинками погойдувався в темряві. Не знаючи про свою подорож, вони кружляли в стінах своєї крихітної тюрми судомними хвильками перистальтики. Безшумні механізми переправляли клітку з гака на гак, змінюючи напрямок, кидаючи її на ржаві конвейерні стрічки, несли до іншої частини нутрощів парламенту. Коробка непомітно кружляла будівлею, поступово і невблаганно піднімаючись до надсекретного східного крила, по механізованих артеріях, до органічних башточок і виступів. Нарешті кліть з приглушеним дзвоном Приземлилася на пружинну подушку. Вібрації дзвіночка стихали в тиші. За хвилину двері в шахту відкрили, і коробку з гусінню рвучко висмикнули на білий світ. У довгастій білій кімнаті не було вікон, лише сліпучі газові ліхтарі. У старильній чистоті кімнати можна було розгледіти кожну тріщину. Сюди ніколи не проникав ні пил, ні бруд. Чистота тут була жорстка, Агресивна. По всій кімнаті юрмилися постаті в білих халатах, зайняті чимось таємним. Одна з невідомих фігур розв'язала мотуз і прочитала накладну. Потім обережно відкрила коробку і зазирнула всередину. Вона взяла пакунок і понесла його на витягнутій руці через кімнату. У дальньому кутку один з колег – худий какт, колючки якого надійно вкривала міцна біла роба. Відчинив засув на дверях, до яких прямувала жінка. Вона махнула перепускою, і він одійшов убік, пропускаючи її. Вони обережно крокували коридором настільки ж білим і просторим, як і кімната, з якої вийшли. В кінці його виднілася металева решітка. Какт нагнувся і просунув перфокарту в слоту стіні. Грачасті двері від'їхали убік. Вони увійшли у простору темну кімнату. Стеля і стіни зали були так далеко, що здавалися майже неозорими. З усіх боків доносилося виття і мукання. Коли очі звикли до темряви, в сутінках велетенського простору почали вимальовуватися тіні кліток з темного дерева, металу і армованого скла. Деякі були розміром з кімнату, інші не більші за книжку. Вони стояли, немов вітрини в музеї. Біля кожної висіли якісь таблиці і лежали брошури. Білі фігури науковців бродили скляними лабіринтами, мов привиди на звалищі. Щось занотовували, спостерігали, заспокоювали чи мучили мешканців кліток. Бранці чмихали, рохкали, стрекотіли і нервово тупцяли у своїй темній тюрмі. якт наддав ходи і щас. Жінка, що несла гусінь, сторожко крокувала по кімнаті. Твари скакали на жінку, коли та проходила повз, і скло дрижало, як і вона сама. Щось маслянисто майнуло у велетенському кадобі стванню. Вона побачила, як до неї протягнулися зубаті щупальці, шкрабаючі стінки резервуару. Її оповило гіпнотичне органічне світло. Вона з невеличку клітку, вкриту темним рядном. Обклеєну з усіх боків попереджувальними знаками і інструкціями, як поводитися з її вмістом. Колеги-жінки то наближалися, то відходили з бабками, різнокольоровими дитячими кубиками і куснями гнилого м'яса. Попереду височила шестиметрова дерев'яна загорода, що закривала собою 4 квадратні метри підлоги. Згори навіть прибили стелю з металопрофілю. Біля входу до цієї замкненої висячий замок кімнатки в кімнаті стояв вартовий у білому. Голова хилилася під вагою химерного шолома. У руках він тримав кремінну рушницю. На плечі висіла крива шабля. Під ногами лежало ще декілька таких шоломів. Жінка кивнула охоронцю, натякаючи, що хоче увійти. Він поглянув на посвідчення особи в неї на шиї. «Знаєте, що робити?» Тихо запитав він. Вона кивнула і обережно поставила коробку на підлогу, перевіривши перед тим, чи не розв'язалася мотузка. Далі взяла один із шоломів біляніх охоронців і натягла громістку штуку на голову. Череп огорнула клітка з мідних рурок і гвинтів. Перед кожним оком на відстані півтора фута висіло по маленькому дзеркальцю. Вона підтягнула ремінець на підборідді, щоб хитромудра конструкція не звалилася з голови. Потім повернулася спиною до сторожа і покрутила дзеркала. Вона гнула їх на шарнірних з'єднаннях доти, доки не побачила його відображення чітко позаду себе. Прискалюючи то те, то інше око, перевірила видимість. Гуйднула головою. «Все, я готова», – промовила вона і, піднявши коробку, розв'язала мотуз. Вона пильно вдивлялася в дзеркальце, доки сторож відчинив двері позад неї. Відчинивши, відвів погляд, щоб не дивитися всередину. Учена хутко пройшла задки в темінь кімнати, дивлячись у свої дзеркала. Прямо перед носом зачинились двері, і жінку кинуло впід. Вона знову перемкнула увагу на дзеркальце і повільно крутила головою в різні боки, щоб розглядіти, що відбувалося позаду. Майже увесь простір займала велетенська клітка з товстого чорного пруття. У брунатному світлі запалених свіч і газових ламп учена змогла розрізнити всередині клітки конаючі рослини та маленькі деревці. Темрява і м'яке гниття рослинності застилали кімнату так густо, що її кінець годі було побачити. Вона швиденько перевірила дзеркала, ані руху. Жінка почала заткувати до клітки, де між пруттями було просунуто вузеньку тацю, яка їздила туди-сюди. Вона витягнула руку позад себе і нахилила голову так, щоб побачити її у дзеркальцях. Маневр складний, далеко неелегантний, однак допоміг вхопитися за ручку і потягнути тацю на себе. У кутку кліті вона почула глухе гупання, ніби вибивали товсті килими. Дихання її почастішало, і жінка потрясла пакунком над тацею. На металеве дно разом з паперовою стружкою випали чотири звивисті хорбачки. Зненацька щось змінилося в повітрі. Гусінь відчула мешканця клітки і безгучно кричала про допомогу. Істота в клітці відповідала. Її лемент був нечутний. Вони спілкувалися на частотах недоступних людям. Учена відчула, як їжачиться волосся по всьому тілу, коли в голові, немов відлуння поголосу, промайнули фантоми емоцій. Обривки чужих веселощів і нелюдського жаху в синтетичному вирі заповзали в ніздрі, вуха й очі. Тремтячими руками вона запхнула тацю назад до клітки. Відійшовши від пруття, відчула, як щось пестить ногу зі сласною ніжністю. Жінка злякано зойкнула і відсахнулася, але, зборовши страх, не піддалася інстинктивному бажанню озирнутися. Через свої дзеркала вона михцем помітила, як розправляються темнокоричневі кінцівки на тлі кошлатого підшерстку. Побачила жовті зуби, чорноту очних западень, В заростах папороті й кущах зашурхотіло, істота щезла. Кровтаючи слину і ледве дихаючи, вчена щосили гатила у двері. Коли її відкрили, вона ледь не випала в руки вартовому. Рвонувши ремінці, жінка звільнилася від шолома. Увесь час, доки охоронець зачиняв двері на засув, вона старанно відводила погляд. «Зачинили?» – прошепотіла вона. «Так». Жінка повільно розвернулася. Боялася підвести очі, їй не зводила їх з підлоги і низу дверей, перевіряючи, чи правду сказав сторож. Заспокоєна, вона глянула на вартового і віддала йому шолом. — Дякую, — промимирила. — Усе гаразд, — запитав він. — Як ніколи, — відрубала вона і відвернулася. Ученій, здалося, ніби позаду, за дерев'яною загородою, почулося важке гупання криву. Вона поквопом рушила назад через кімнату з химерною звіриною, на півдорозі помітивши, що все ще стискала в руці вже порожню коробку від личинок. Вона зім'яла її та заховала в кишеню. Жінка зачинила за собою розсувні дверцята, за якими лишилася кімната повна нестямних примарних тіней. Вона пройшла назад тим самим біло вишурованим коридором і знов опинилась у передпокої Департаменту досліджень і розробок. Вона зачинила і замкнула масивні двері на засув. Лише потім радісно приєдналася до колег у білих халатах, що вдивлялись у фемтоскопи, читали наукові трактати чи тихенько балакали під дверима до інших спеціальних відділів, над кожними з яких виднівся напис чорними і червоними трафаретними буквами. Доктор Маджеста Барбелл Вернулась до свого місця написати звіт І оглянулася через плече на попередження на дверях, в які щойно зайшла Обережно, біологічна небезпека